بسم الله الرحمن الرحيم المزيد في متصل الاسانيد مزيد متصل الاسانيد کې دې او حديث سرد متصل لے او پدې کې څه زیادت راغله ده دراوی زیادت ده یا بل څه د لکдаги مثال نظر ته ذکر کای ارس بدر ته دام وې چې دا آیا د اقسام ذعیف نه ده کده سنلې تعریفه تعریف د دادہ لغتن المزيد اسم مفعول اسم مفعول د من زیادت د زیادت او د متصل ضد منقطعه ده نو حدیث منقطعه ژبې جندره چې پاږې کې سنندن انقطاع او متصله غېلې وي چې هغه کې انقطاع نشتا اوسانی جمد اسناد تا او اسناد مون فيه جن دليو چه سنا د اسناد ستوي ها واه باي اے ندي ايلي طريق الحديث هو او دا غي ته وي جیدا رجال لي جدي حدیث روایت کړي استلاحاً المزید فی متصل الاسانیت ستوئی زیادت و راوین زیادت دیو راوی دی فی اثناء سند پمند دیو سند کی ظاہر روحو الاتصال چه ظاہر داغی اتصال لی اے یو سند ظاہری طوربان متصل لی قپدی یو دیو راوی اضافہ مثال بے سنگئی ما روا ابن المبارکی قالا ابن المبارکو اے حدثنا سفیانو عبد الرحمن ابن یزیدہ قالا حدثنی بشر ابن عبید اللہ قالا سمیتو ابا ادریسا قالا سمیعتو واثلہ رضی اللہ عنہ یقولو سمیتو ابا مرسدن یقولو سمیتو رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تجلسوا على القبور فقبور نو کینای ما ناس ته من راغلی ولا تصلوا یها اما ورتمس کوی ادیبل غرا مسکول دو خبر دی کہ قبر له مسکه خو کو فرز اقال لا لمسکه مخ کی دی قبر د نو خبر حرام ده سپوشه په خبره پا مساره درجه خوپویی تیزنی وغوری درجات پا که ختمه توڑی او شا دیکھے ای مخیل قبر ده نو که دیل مز که نو دا او که نو دا چې وی چه مثال پا تور مانه تم قبر لمز نکه خو مخیل ده قبر ده کار ده حرام ده او گوری قبر ده پاس سجده مساره د مخی تیره وې د کوم شی عبادت چې د غیر الله د الله نه بغیر کیږي او چا دې ته سجده ولو لګو لدا په تعظیم نه عمل کیږي دا علامه سلیم الله خان سب رحمت الله له او په شرحه د مشکات کې ذکر کړي دا ګولې عجیب خبره ده ځنې وغوخه خلق لاړ شي خاص کردہ بادشاہان وې قبر کې سجده وکنه مولا وې تعظیم نه کړې تبه خبره وې کې کنا تاسو مولا جوابونه کوي چې ستاسو جوګو یو راغې فرمایلی چې بایې یو سره راغې بوتله پرې وته عام ریواج د بوت نه دی بلکې د قبر د سجده دي سجده په قبرو لګې دی د تعظیم په مقصد نه وای چې د کوم شی عبادت ما سیوا د الله نکېږي نو د تک چې سجده وکړه د ابا په تعظیم نه حمل خو شپه خبره کپوی پېریشوي غور از زیادت فی هذا المثال پدې مثال کې څه زیادت راغله وی از زیادت فی هذا المثال فی موضع عینه پدوه ځایونو کې ده الموضع الاول فی لفظ سفیان موضع ولاغه په لفظ سفیان کې زیادت راغله او موضع ثانی ده په لفظ داوود ادریس کې او سببد دی زیادت پا دی فی سره او هو هوا هو الوهم وغوهم را غلید راویتا اما زیادت دو سفیان هرچی زیادت دو سفیان ده فوهم من دون ابن المبارکی دا اغا راویانو تا وهم دی چی سوگ دی ابن المبارک نکت دی لیانا عددم من الثقات ویس گن شمیر د ثقات و نہ رواه الحدیثا روایت د حدیث ابن المبارک نه کړه او عن عبدالرحمن ابنی یزید مباشره مخامختی و د روایت نه نقل کړه ولم یذکره سفیان او د سفیان نه ذکر کړه و منھم من صرفا فی سرہ فی, فی الاخبار اچا پا کی وضاحت کڑے دے پا اخبارنا سرائے چی مولے خبر را کڑے نگو را دیدے کی صوفیان آم و راویانو ندے ذکر کڑے بازی ته وهم را کھلے او هرچی زیادت د دا عبائدریس دے نو دا وهم دے من ابن المبارک اے کللوی لیو خلقو وهم را زی کلی ابن المبارک سمرلوی سرے رے لیعن عدد من السقات ذکا غندس قاطنا رول حدیثا روایت د حدیث ذکر عبدالرحمن ابن یزید نا فلم یذكر ابا ادریس اوه یا با ادریس نه ذکر کړي ومن هم من سرر بحسماع بسرن من واسلتا اچھا پکې وضاحت او تسریم کړي پاوریده د بسر د واسلنا پوه شوي په مثال کپو نه شوي وګورئ دا دی فن کم رجال دي ماہرید دي نئی تا پتا لگی او ایتا دا تولر سمخیل ہے د تا حدیث پا عللوم پوئی گی پدیم پوئی گی جو فلان اعالم دی لداوئی باز تاریفونم دو لماو چونکہ استلاحات دی. نو آغیق کې اختلافی لگتا سولوئی کنا کوئی فلان احافظ ابن حجر دا تاریف کئی فلان دا تاریف کوي خله بدا سیوی چې د هافیز په 1000 په تاریخ به حدیث صحیح وي خو د نور علماو چې د شاسکم تاریخ کوي په هغه به صحیح دي سپوشي په خبره باندې ندا یو باریک فن دی الله دې موږ او تاسو هم په کې او دا دین می حدیث او لوی خدمت ده دا خلک ک نړی نو ګوره د غیر او د پیغمبر خبره به پدې ټول کې څومره عمرونه صرف کړی یا عمرونه صرف کړی لکه اوسه پوره ګره داونه ما څوره غواټه سو اورېدل چې د قیس ابن الربیع غټول مرویات وبانی کتابو لیکلو او دا د ګور چې دا د اختلاط نه مخکې کوم یو اختلاط نه پس شوګ دي د ژویغه کم دي د ژوی نه علاوه کم دي شروع ترد الزياده د زیادت در رد شرطونه یوشترتول رد زیادتی وای شرط کڑی شوی دی د پارا د رد دی زیادت او وا وعدا وعدها وهما مما مممن شرطوانا دی عبارت دې د کتاب کې غلطی ده دې برکساب دې څنګه عبارت ده بھائی اور ګرص اور قصي ګرم پکيا بھائی وایشتریت لرد زیادت وایشر دې یشتریت لرد سی زیادت شرط کې دې شي د پار د رد زیادت وعدها او د پار د شمیر دې وه او طا و او شمیرل د دې چې دا وهم دی من مند هغه شان ازاده ه چې هغه دا زیات کړي نو دې د پار دو شرطو ندي ساری کتاب کې دواړو نس جوړ کړی یا وای دی کې وې و هو ما کو وهم نه شونې عبارت روان شعب روان عبارت ته جوړې دهګړي نو څه پدې اغه او شرداد یکونا مل لم یزیدھا اتقنا مممن زادھا اغه د چوی باغ سوک چې دای دای زیات کړي نه ده اوب ډیر مضبوط وی د اغه چانه ششاد زیادت وروړي په دې شرط پوه شئ اے تاله انت به وشي چا چی دا زیاد کڑے نه اغا اتقن لے دا اغا چانا چی چا دا زیاد کڑے دوی ہم دارین یا قاعت تسریح بس سما فی موزع الزیادتی دا زیادت په مقام کې دا سما داوریدو تسریح بئی فین اختلل الشرطان کچاری خلل راغی او مفقود شل دا جو شرطونا او هدم من همماو د نه نو حتې زیادت بیا به د زیادتله تر زی ووررک شي او قولت دا زیادت به قبل شي و داسناادو خالي شمرلی به شيغ اسنااد چې خالیوي د زیادت نه هغه به منقطې شمر شي لاکن انقط او خفیون د دا انقط به پټي. وهو الذي يسمى المرسل الخفيو داغ دشدت مرسل خفيو ماسكو هو آيو بايت ماسكو